Melodia întindea spre tine brațelei ei feline, brațele ei reci și n-am simțit când te-am brățișat cu îmbrățișarea pe care uneori ți-o dă serara electric și întunecat. Melodia o spăta din tine cum o spătează dintr-o pradă o forfotă de raci. Deodată au plecat de sub copaci. Duceau cu ei o chitară, cu o umbră grea, triunghiulară, smulsă din seară, ruptă din seară. Când mi-am întors spre tine echipul, văzui doar un schelet ce ilustruia nisipul. O, draga mea, iubita mea, femeia mea, bine-ai venit dintotdeauna! Ți-am sărătat arcada, sternul, osul soav ce-mi podobește mâna, scheletul clipei străbătând.